«Кажи ще, наполягаю, я голос твій слухаю». «Що казати?» «Що хочеш, ти кажи, я буду слухати». «Ну, гаразд». Мама теж усміхається і продовжує говорити. «А я слухати. Нарешті маю достатньо часу для цього». «Вчепитися б у цей голос, як за ниточку аріадни, і вийти звідси». «Не з лікарні, з цього всього лайна». «Вийти б так, щоб не мов і не було цього всього» прокинутися б зранку вдома у своєму ліжку від маминого голосу, підійти до неї і зрозуміти, що все, що було з тобою, тільки сон, який розтанув із першими ранковими хвилинами. Ти чуєш? зупиняється мама. Чую. Тебе шукала його дружина. Нащо здригаюся? обірвалася ниточка, навіть за ворота не вивела. Не знаю. Тато їй сказав, що ти ні їй, ні її чоловікові нічого не винна, бо ж справді не винна. А якщо їй є якісь претензії, то нехай би висловлювала їх йому, а не тобі. Мамо, він помер, які претензії, не розумію я. Ми з татом теж так думаємо, погодилась мама. Нащо їй все знову підіймати? Що було, те було. Він помер, повторила я. Він. Таке чуже він. Не ти. Він. Помер. Несподівано до мене дійшло. Що я не думала б, що не розуміла, до чого би мала чи не мала претензій, це все не має значення. Нема, помер, не повернеш. Розкопуй могилу, не розкопуй, кричи, не кричи, плач, не плач, зізнавайся тобі в коханні, не зізнавайся, нема тебе, крапка. Колись я сварилася з тобою, плакала і кричала, аби ти мене почув. Тепер? Невже тепер я робила це так само? Плакала й кричала просто щоб ти почув. Невже все так примітивно, невже мені всього на всього був потрібен глядач? Неозвучені запитання завмирають в повітрі, немов шматки розбитих мрій в уповільненому кінофільмі про нашу з тобою любов. Мамо, ось і перше запитання. Люди плачуть, щоб їх почули, правда? Ні, що ти? Люди плачуть, бо їм болить. Чесно. «Чесно. Хоча, звичайно, не зле буде, як хтось почує, правда ж? А чому тато не приходить? Ось і друге. Він не знає, про що з тобою говорити. Знаєш, коли ти тут опинилася, він плакав, так, щоб ніхто не бачив. Мамо, починаю і замовкаю. Що? Нічого. Я люблю вас». Третє питання пурхає срібним метеликом кудись поза межі лікарні. «Ти помер, і все це не має значення». Толя. Толя дочекався, поки розійдуться родичі й друзі покійної. Сфотографував могилу. Жінка, 35 років. Рак. Замовник-чоловік. Сказав, що хоче зберегти такий спогад для їхньої дочки. Толя перепитав, чи нема жодних інших світлин. Наприклад, родинних. Чоловік сказав, що є, але донечці всього сім років. Вона може забути прощання з мамою. Почне розпитувати. Він не певен, що і через 10 років зможе спокійно про це розповідати. А так дасть альбом зі світлинами. Нехай згадує, якщо захоче. Толя подумав, що світлини – це єдиний шанс зупинити час. Спогади стираються, змінюються, адаптуються до наших бажань та потреб, а світлини – ні. Як зафіксували час, так він і залишається. Зробив ще кілька кадрів могили. Чорні троянди особливо гарні й особливо сумні. «Ви не бачили моєї мами?» Толя здригнувся від несподіванки і ледь камери не впустив. Озирнувся. За його спиною стояла дівчинка в чорному. Толя впізнав її. Дочка жінки, якій було тридцять і в якої був рак. «Щастить мені на химерних дівчат», – подумав собі. «А ти знаєш, де вона повинна бути?» – спитав. Те, що дитину забули на цвінтері, він вже зрозумів Мені сказали, що вона на небі, але привели чогось усіх сюди Толя бачив це все І як дитину тягнули до маминої труни, і як казали прощатися А мала смикала маму за руку і просила її прокинутися Жінка і справді здавалася, утомлена клопотами чи хворобою, просто лягла відпочити Зараз підведеться, візьме малу за руку і поведе на прогулянку як вони поїхали звідси без малої? Добре, що толя адресу знав. Тоді, і чому ти шукаєш маму тут? відповів, запитав толя дівчинку. А де? Ніде. Вона тепер на небі, і звідти дивитиметься на тебе. Твоя мама стала янголом. Я не хочу янгола, я хочу маму розплакалася дитина.